Marșul, marșul oștirii române Dragii mei, copii războinici, Ascultare mumii dați, Iată vreme, mic și mare, Armele sunt nbrățișați Strigând toți cu glăsuire Spre a mumii fericire, Să alergăm de opște frați. Cerul vouă vă deschide, un drum foarte lăudat, Ca să mergeți cu pas mare Către slavă neîncetat. Vie-vă, copii, aminte, Că Europa însuși simte În ce cale ați intrat. Glasul patriei să sune În auzul tuturor, Strigând le lenevirea rușinată sub picior. Toți acum cu mișcare Spre a voastră înălțare Să dați mână de ajutor. Acea armă ruginită și ascunsă în mormânt, brațurile sunt fierbânte, ia să iarăși pe pământ. Tinerimea sunt cunune cu izbânde foarte bune, pe ea facă jurământ. Înaintea fieș cărui, în destul v-ați umilit, în destul și lenevirea în somn greu va ați stăpânit. Acea soartă fără milă sau de voie sau de silă, în sfârșit, va slobozit. Priviți slava de aproape, Voi în urmă i-ați călcat, Și pe fruntea fieșcărui razea ei a luminat. Deci la arme dați nevală Și la rând ieșiți cu fală, Corbul, iată, s-a înălțat. El sub aripă vă cheamă Și vestește ca să știți Că de-acum înainte Nație să vă numiți. Deci cu dânsul înainte Alergați cât mai fierbinte Laudă să dobândiți Pe această sfântă cale înfruntați orice nevoi Biruința pretutindin să se ție După voi Și strigați cu o glăsuire Slavă, dragoste, unire În veci fie lângă noi Înainte vă și Să aplece fruntea lor Să-și cunoască neputința Ca să scape de omor dar atunci a voastră mână pe ei fie mai blajină dându-le și ajutor. Vitejia și răbdarea aici încă moștenesc, încă curge printre vine acel sânge strămoșesc, ce la vreme se arată de nu piere niciodată ca un dar dumnezeiesc. Pe câmpia rumânească o tăcere până când, Până când de arme pline să nu sune când și când, Și căria lungime să nu iasă cu iuțime Cetile mereu la rând. Aici școala biruinții într-o vreme a stătut, Ale căria ruinuri să văd încă vechi de mult, Dar acum fără zăbavă această strămoșească slavă E să vie în minut. Glasul vostru strigând slavă, pe strămoși a deșteptat, Ale cărora țărână În mormânturi s-a mișcat, Și umbrile în veci tăcute Stau cât colo nevăzute, Privind corbul înălțat. Ce privire dulce mie, Steagul fâlfui în vânt, Armele lucesc veriunde, Slava iese din mormânt, Tinerimea întrăzneață, Mândră, falnică, măreață, Ușor calcă prepământ. pământ. Lacrămul de bucurie curge, curge neîncetat. Vecur sunt de când ascunsă, pe al meu sunt, tu noi picat. Arma iată că lucește, slava iată că zâmbește, corbul iată s-a înălțat. Autor Vasile Cârlova. Lectură Maia Martin.